מלכים מב, פרק קף כ"א בן שתים עשרה שנה מנשה ומולכו, וחמישים וחמש שנה מלך בירושלים. ושם אמו, חפצי ו. ויעש הרה בעיני אדוני, כתועבות הגויים, אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל. וישוב ויבן את הבמות, אשר איבד חזקיהו אביו. ויעש כממזבחות לבעל, ויעש אשרה כאשר עשה אחאב מלך ישראל, וישתחו הוא לכל צבא השמיים, ויעבוד אותם. ובנה מזבחות בבית אדוני, אשר אמר אדוני, בירושלים אשים את שמי. ויבן מזבחות לכל צבא השמיים בשתי חצרות בית אדוני, והעביר את בנו באש, ועונן וניחש, ועשה אוב וידעונים, הרבה לעשות הרע בעיני אדוני, להכעיס.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 ולא שמעו. ויתעם מנשה לעשות את הרע מן הגויים אשר השמיד אדוני מפני בני ישראל. וידבר אדוני ביד עבדיו הנביאים לאמר. יען אשר עשה מנשה מלך יהודה התועבות האלה הרע מכל אשר עשו האמורי אשר לפניו ויחתי גם את יהודה בגילוליו. לכן כה אמר אדוני אלוהי ישראל הנני מביא רעה על ירושלים ויהודה, אשר כל שומעה תצלנה שתי אוזניו. ונטיתי על ירושלים את קו שומרון ואת משקולת בטח אב, ומחיתי את ירושלים, כאשר אמחה את הצלחת מחה והפך על פניה. ונטשתי את שארית נחלתי ונטטים ביד אויביהם, והיו לבז ולמשיסה לכל אויביהם.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 וילך בכל הדרך אשר הלך אביו, ויעבוד את הגילולים אשר עבד אביו, וישתחו להם. ויעזוב את אדוני אלוהי אבותיו, ולא הלך בדרך אדוני. ויקשרו עבדי המון עליו, וימיתו את המלך בביתו. ויח עם הארץ את כל הקושרים על המלך המון, וימליכו עם הארץ את יושיה ובנו תחתיו.